Hoofdstuk 83 Blindheid, ontsag en vlugplanne van die drie afgodspriesters Wijse gedragreels van die keinkie Yahshua vir Joosef en Sirenees Nadat die maaltijd geëindig was en allemaal van die tafel opgestaan het, het een van die priesters na Joosef gegaan en om uiters die moede gevra Iranus of toch ten minste Saturnus as vader van Zeeus want dit is die beslis in levende luive, hoewel die vroeger in die stad probeer het om die godlikheid vir ons te verberg, jy het het echter alleenlik gedoen om ons op die proef te stel, om te sien of ons die rechtig in alle ernst sou herken of nie. Net kortstondig het ons die nie herken nie en daarom vraag ons die om vergeving van onze grote blindheid. Die vroere uitspraak van die kind het vir ons allemaal een licht aangesteek en ons weet nou precies waar ons aan of af is. Maak ons daarom gelukkig en gee ons te kene hoe ons in offer kan bring, sowel aan u en aan die godelike vrou en aan die kind wat beslis dier die almag die verjongde zies moet wees. Jozef was verbaas oor hierdie plotselinge verandering van die drie priesters omdat hy hulle vroer in die stad die oorzaak van die dwaling van hulle huidendom helder en goed begryplik uit het. Hy daarom nagedink, oor wat hy hulle nou sou antwoord, maar die kynkie wou dadelijk na Jozef toe kom. To hy daarop op Jacobse arms aankom, het hy dadelijk aan Jozef gesê, Laat hierdie arme mense nou maar soos hulle is en wijs hulle nie reg nie, want hulle is blind, en slaap en droom. Laat hulle een paar dae hier bly, dan sal my broers hulle wel uit die slaap en uit die droom opwek, wanneer hulle sal sien hoe hulle self tot Elohim bid, dan sal hulle hul Iranus, Saturnus en Zeus wel laat vaar. Hier die woorde het Joosef volkome gerisgestel, en hy dadelijk aan die drie priesters die voorstel gedoen, om in tis intrek by hom te neem, doordat hulle vir hulle ergens en taak en inkomste gevind het. Die drie priesters, wat uit louter eerbeed nauwelijks gewaag het om asem te haal, het nog minder der waag om die voorstel af te wys, terwijl hulle nou geheel en al nie geweet het waar aan hulle nou eindelijk toe was nie. Hulle het die voorstel dus aangeneem, maar onder mekaar het hulle gemompel. Ach, sou dit maar moontlik gewees het om weg te loop, in die een of ander uithoek van die wereld weg te kruip, hoe gelukkig sal ons dan wees. Maar dan is niks anders om te hoeen, as om hier te bly nie onder die oog, van wat kennelik die hoofgoede is nie. O, wat in kwelling is dit vir ons onwaardig is. Sireneus het die gemompel onder die drietal bemerk, hy daarom na hulle toe gegaan, om hulle daar uit te vraag, en die kyntjie sê weer, my Sireneus, Moet dit nie doen nie, want dit is vir my nie onbekend wat daar in hierdie drie omgaan nie. Hulle plan is die vrug van hulle blindheid en van hulle dwase vrees en voer niks anders in die skuld as in wegvlug van ons na die allerverste verweidere uithoek van hierdie aarde nie. Kyk, dit is alles soe en daarom hoef jy jou nie daarlik so op te wen nie. Laat hier in hierdie huis die oordeel maar aan my oor En wees daarvan verseker, dat daar aan niemand te onrecht aangedoen sal word nie. Sireneus word daarmee tevrede en het weer met Joosef na buiten gegaan. Die drie priesters het hulle echte na die kamer wat hulle aangewees is, begeef.